а за нею висела гігантська табличка з написом «Увага, великий і злий пес на подвір'ї!». Зазвичай на таких вивісках малюють вишкір'яну пику бульдога, на нашийнику, рідше монохромний, а через те абсолютно безликий силует вівчарки. Тім у даному випадку, замість собаки, прямо під підписом красувалось зображення чоловічка, який лежить на землі, і стікає кров'ю від численних рваних ран, розкиданих по всьому тілі. Безглузда жорстокість малюнка радше викликала сміх, аніж наганяла страху, знаючи жартівливу вдачу проанців. Я підозрював, що у дворі ми швидше за все натрапимо на якогось добродушного кудлання розміром трохи більше від чихуа-хуа, який, щойно нас побачивши, полетить вперед, вимахуючи хвостом, наче пропелером, і підстрибуватиме на цілий метр угору, намагаючись дістати і лизнути носа. «Нехороша така табличка», – похмуро зауважив Артем. «Та це, певно, дурноватий жарт якогось місцевого аборгена», – легковажно відмахнувся я. «Ми за весь цей час у Перу не бачили пса більшого забульдога. А цей недоумуковатий комедіант намазюкав на вибісті задертого до півсмерті чувака». Який можна подумати, що й не вирвався з лап тиранозавра? Отже, йолоб. Скажи тьому. Б'юся б заклад там, за полісадником, гасає мопс чи пекінес, якого в траві навіть зразу не побачиш. На щастя, у мене стачило клепки в голові. Не перестрибувати паркан одним махом, а спочатку роздивитися подвір'я крізь діру в штахетнику. Мій напарник опустився навколішки коло мене, втормив носа в сусідню дірку і теж оглядав місце майбутнього злочину. Крізь щелину між металевою планкою паркану і бетонним стовпом я розглядів парадну частину центральної будівлі. Басейн перед будинком, купи будівельного сміття, розкидані повсюди дошки та цеглу. Призахідне сонце затишно виблискувало на кахлях навколо порожньої чаші басейну. Над дикими квітами кола ганку садиби мирно кружляли бджоли, на майданчику панували суцільні спокій та вмиротворення. «Бачиш мопса?» – притишено питаю у напарника. «Ні, «І я не бачу». Відтак я проштовхнув долоню у щелину і наскільки зміг відважив у бік металевий лист. Притулившись щукою до розширеного отвору, спочатку зазирнув праворуч. Прискіпливий огляд виявив одноповерховий гостєвий будинок у глибині маєтку, навіс для мангала і акуратний мурмуровий фонтанчик. Словом, нічого цікавого. Затим я поміняв позицію і скосив очі наліво. З лівого боку до Ліпився гараж, Коло гаража тулилась собача холобуда, а біля «Буди, мати Боже, я весь аж умлів, аж живіти все, що неща нього, стислося в судомі. Це не мопс, хай йому». В той же момент мій товариш також угледів його. «Я думаю, це ведмідь, пополотнівши, прошепотів Тьомик. Можу визнати, я теж спочатку гадав, що переді мною бичок, в якого просто не виросли роги. Істота, що сиділа коло будки, проквола озгираючий майданчик, мала висоту в холці метр двадцять. Якщо мірити від тім'я до землі, Півтора метри. А коли б звір не думав знестись на задні ноги, то, безперечно, був би на дві голови вищим від йомика. Лапи чудовиська нагадували колони римського храму, товсті та могутні, оплетені виразним рельєфом м'язів. Під короткою брудно-білою шерстю на грудях випирали ще більш чіткі й опуклі музли мускулів. Широкі, значно більші від людського лоб, увінчували короткі й заокруглені вуха. Видовжена морда дійсно чимось змахувала на ведмежу і закінчувалася великим, немов гудзик від жіночого пальто чорним носом. Крізь тонкі рожеві губи проглядались страхітливі, Жовтуваті ікла. Після хвилинних сумнівів я все ж вирішив, що переді мною пес. Безперечно велетенський і страшний. Мол, демон тартару. Але пес, щоправда, дивлячись на його габарити, витягнутий писок, короткий, наче кролічий, хвіст – я подумав, що серед далеких родичів цього сиробілого мутанта безперечно затасались один чи навіть цілих два ведмеді грізлі. Поки я міркував над родоводом загадкового звіра, той зачув нас із напарником. Собака-ведмідь моментом зіп'явся на рівні ноги, гучно втягнув повітря носом і гавкнув. Я, скажу чесно, ще такого не чув. Рявкнув він так, що від несподіванки тьомик ойокнув і відлетів від паркану. Наче його довбонуло струмом. З мережи напругою щонайменше кілька тисяч вольт. А я сіпнувся, вишарпнувши руку, яку я притримав секцію паркану, через ще моталевий лист і зісковзнув і перечавив мені носа. А, у гад!» – горлав я, потираючи долонею розпухле й і, відчуваючи при цьому пекучий сором через швидко минучий переполох і нашу з тьомиком неспортивну поведінку, ти, бач, розшумівся пекельний виплодок. Здоровенний барбос навіснів за оборою, одначе його гавкіт, як і раніше, липнув здалеку, не наближаючись. Осміливши, я підтягнувся на руках на паркані і, вистримувши голову над краєм металевого листа, ще раз зазирнув на подвір'я. «Тьомо, він на переб'язі, – зраділо оповістив я, – прикути стенним ланцюгом до кілка колобудки чертяга.